Atât de fragedă! Autor Mihai Eminescu Atât de fragedă te asameni cu floarea albă de cireș Și ca un înger dintre oameni, în calea vieții mele ieși. Abia atingi covorul moale, mătasa sună sub picior Și de la creștet până în poale Plutești ca visul de ușor, Din încrețirea lungii rochii Răsai ca marmura în loc, să a târnă sufletul de ochii Ce-i plini de lacrimi și noroc. O, vis ferice de iubire, Mireasă blândă din povești, Nu mai zâmbi, a ta zâmbire Mi-arată cât de dulce ești, cât poți cu afarmecului noapte Să-ntuneci ochii mei pe veci, Cu agurii tale calde șoapte, Cu îmbrățișări de brațe reci. Deodată treci o cugetare, Un văl pe ochii tăi fierbinți, E întunecoasa renunțare, E umbra dulcilor dorinții. Te duci și-am înțeles prea bine Să nu mă țin de pasul tău. Pierdută veșnic pentru mine Mirasa sufletului meu. Că te-am zărit, ea mea vină Și veșnic nu o să miu mai iert. Spăși voi visul de lumină Tinzându-mi dreapta în deșert. Și-o să-mi răsai ca o icoană A pururi Verginei Marii. Pe fruntea ta purtând coroană, Unde te duci? Când o să vii? Lectura Maia Martin